Ayol ikhwah Pendengar Raja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita sudah membahas Perkara-perkara Atau penyebab-penyebab Orang melakukan perbuatan dosa kepada Allah Qabbul alamin Di antaranya adalah Dua'ful iman Waghiyabu wazih taqwa Lemahnya iman Dan tidak adanya pendorong untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Dan memang Ketika Iman seseorang lemah Maka dengan otomatis Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Atau berkurang kemampuannya untuk bertakwa kepada Allah Demikian pula ketika imannya kuat Maka pendorong untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Lebih besar Maka iman dan takwa Tidak bisa dipisahkan Karena iman Bisa bertambah dan berkurang Al iman yasidu wayan kus yasidu beto awayan kus bil maksiyah iman bisa bertambah dan bisa berkurang bertambah dengan perbuatan taat kepada Allah dan berkurang disebabkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian yang kedua sudah kita bahas penyebab yang kedua seseorang melakukan perbuatan maksiat adalah al jahal bil lah al jal wa amrihi wa nahihi Yaitu bodohnya dia tentang Allah Rabbul Alamin Jauhnya orang dari Tauhid akan menyebabkan orang melakukan perbuatan maksiat Bahkan perbuatan maksiat yang sangat besar dan paling besar Yaitu perbuatan isyirikan kepada Allah Termasuk juga bodohnya dia terhadap perintah dan dalangan Allah Itu juga merupakan perkara-perkara yang bisa menyebabkan orang melakukan perbuatan maksiat dan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah yang ketiga, yaitu Al-Ihtirar Bi'afillahi Azza wa Jal Wa'amani Al-Mawfirah Yaitu tertipunya seseorang dengan ampunan Allah dan harapannya untuk mendapatkan ampunannya. Di mana hal ini orang-orang menginginkan ampunan Allah menginginkan maafira dari Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak melakukan penyebab-penyebab yang bisa mendatangkan ampunan tersebut namun sebaliknya orang tersebut justru malah melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah dan di dalam pikirannya dia mengatakan bahwa dengan kita Mengatakan astagfirullah mendapatkan ampunan Allah Maka tentunya tidak boleh bagi kita untuk memudah-mudahkan Dalam berbuat dosa, kemudian setelah itu mengharapkan ampunan Allah Namun apa yang harus kita lakukan? Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan perbuatan dosa Ketika kita sudah terjatuh Karena memang manusia, anak Adam senantiasa melakukan dosa Kemudian kita mohon ambrum kepada Allah. Klu ibni Adam hatta, wakhir alhatta'in atawazun. Setiap anak Adam itu berbuat salah, dan yang paling baik diantara mereka yang berbuat salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai tertipu seperti tertipunya orang yang menginginkan buah. Dari tanaman yang ditanam, jagung misalnya, dia menanam jagung tidak memilih benih yang baik, mengambil benih semaunya dan derempar begitu saja di ladangnya, tidak dicampulnya, tidak dirawatnya, tidak diairi dengan baik, kemudian dia duduk menunggu supaya mendapat terhasil yang baik. Maka ini namanya al alikiror namanya adalah al hurur orang yang tertipu. Adapun kalau seseorang ketika dia mau meranam jagung, kemudian dia memilih benih-benih yang baik, lalu dia garap ladangnya dengan baik, kemudian diputuk, lalu dijaga, dirawat, diairi dengan baik, lalu dia menunggu, maka itulah namanya ar arroja. Itulah namanya harapan. Satu-satu pengharapan yang benar, bukan al hurur, bukan al ilirior. -il Sehingga tertipulah orang-orang seperti Murjiah. Di mana mereka memiliki keyakinan bahwa yang penting iman. Seseorang yang beriman, ya. mereka tidak perlu melakukan perbuatan amal. Cukup dengan imannya, maka dia akan mendapatkan ampunan Allah, akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini merupakan satu tipuan. Perkara yang menipu dirinya. Dan sebabnya orang yang beriman, tentunya iman kita akui dalam hati, kita ucapkan dengan desan, dan kita lakukan dengan amal perbuatan. Ya. Yes. Jangan sampai seperti orang-orang yang ditipu oleh angan-angannya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam surat Al-Hadid, ayat yang 14: Yunaadu luhum aram terkumma akum, kalubala wa warakin nakum fatantum anfusakum, watrabastum wartabatum wa hurrakum al-amani, hatta ja amruillah wa hurrakum billahil kurrur. Orang-orang munafik itu memanggil. Mereka yaitu memanggil orang-orang beriman dengan mengatakan, bukan kerah kami, alam nakum maakum, bukakan dulu kami bersama kalian. Apa katanya orang beriman? Mereka menjawab, kalubala benar. Wala ya. tinakum akan tapi kalian fatan tum kalian telah menjelaskan diri kalian sendiri. Butarabastum dan kalian menunggu kehancuran ya dan kamu ragu-ragu harta -ragu betum kan kalian ragu, -ragu. waqarratukum al-amani serta kalian tertipu dengan angan-angan kalian atau angan-angan telah menipu kalian hatta ja'amrullah sehingga datang ketetapan Allah wa barrakum billah al-ghurur dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu tersebut. Nah, maka di sini kita jangan sampai tertipu. Memang benar bahwa Allah Maha Pengampun. Memang benar bahwa Allah Subhanahu wa taala luas ampunannya, mengampuni dosa yang dilakukan. Namun kalau kita menyengaja untuk selalu jatuh kepada perbuatan dosa lalu mengharapkan ampunan Allah, ini merupakan sebuah Tri budaya syaitan kepada anak Adam. Sehingga banyak manusia sebagaimana penulis mengatakan, fa kasiru minan nas yajma'u al-mubiqat. Banyak manusia yang melakukan mengumpulkan perbuatan-perbuatan yang membinasakan dirinya. Wa yashhadu fil sementara dia tidak banyak melakukan perbuatan-perbuatan Dekatan diri kepada Allah subhanahu wa sahara Wa ma'adhalika Indahu amalun Bersamaan dengan itu ya, Banyak melakukan Perbuatan-perbuatan maksiat Banyak melakukan perbuatan-perbuatan Yang bisa mencelakakan dirinya Perbuatan-perbuatan Yang membinasakan dirinya Namun sebaliknya Sedikit melakukan amal kebaikan Dan ironinya Adalah wa ma'adhalik indahu amalun bersama dengan itu dia punya harapan memiliki keinginan yang kuat untuk apa fi an yadkhulal jannata bighairi hisab untuk masuk surga tanpa hisab ini merupakan al ikhtirar merupakan tipu daya merupakan perkara yang menipu dirinya tertipu oleh angan-angannya aula tamassu an illa ayyamul ma'dudah atau dia berangan-angan, ya Maksud neraka paling-paling sebentar ya. Dan tentu neraka neraka enggak mentu dia kecuali berlangsung beberapa hari saja. Wa min fikisyaiton fi syarrin yurdho ba'dun nat hatta yasma'ahu annahu 'ala at dan di antara caranya syaitan fikirnya syaitan untuk menjerumuskan orang kepada keburukan Menjerumuskan orang untuk melakukan hal yang Dilaknat oleh Allah, dilarang oleh Allah adalah Di antaranya Sebagian manusia Dia senang, rela, ridho Dengan sebagian perbuatan taat yang dilakukan Sampai-sampai dia merasa cukup Dengan perbuatan baik Dengan amal yang dilakukan Saya kan sudah sholat wajib Saya kan sudah begini saya sudah begini, ya. Dan dia menyangka nahu alat syarik berada di atas jalan yang benar. Dan dia wahai nawaitul khair, bahwa dia sudah melakukan kebaikan. Seperti apa? Kamali tasadka kubak dunas bi mal. Seperti orang yang bersedekah dengan sedikit dari hartanya. Walla yukhidun al jazaat al mafruqoh, namun dia tidak mengeluarkan zakat yang wajib. Ini tentunya merupakan tipuan Bagaimana mungkin Dia mengharapkan Sesuatu Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari perkara sedekah Yang sunnah Kemudian dia meninggalkan yang wajib Maka itu merupakan tipuan Dari syaipon Beda dengan orang yang menjadi wali Allah Allah adalah orang-orang yang selalu mendaga yang wajib Kemudian dia menambahkan dengan yang sunnah Hingga mendatangkan Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Mendatangkan hubbullah Mendatangkan mahabbatullah ilaih Mendatangkan kecintaan Allah Keriduan Allah kepadanya Sebagaimana dalam sebuah hadis kursi Di mana Nabi SAW bersabda yang beratkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman, Man adali waliyan Faqad azantuhu bilharbi Wa ma taqarrab ilaiya abdi Bishay'in Ahabba ilaiya mima ashtaratuhu alaih Wa la yazalu abdi Yataqarrabu ilaiya bin nawafil Hatta uhibbah Faizah ahababtuhu kuntu sam'ahu Allatih yasmahu bihi وَبَصَرَهُ عَلَاتِ يَمْسِرُ بِهَا وَيَدَرُهُ عَلَاتِ يَمْسِرُ بِهَا وَلِجَلَهُ عَلَاتِ يَمْسِرُ بِهَا وَإِذَا سَعَلَنِي لَا عُسِيَنَّهُ وَلَا يِنِسْتَعَلَنِي لَوِذَنَّهُ Tawahul Bukhari Allah subhanahu wa ta ta'ala berfirman Barang siapa yang mengusir waliku Maka akan aku umumkan perang kepadanya Siapakah wali-wali Allah itu, kawan? Siapakah wali-wali Allah itu segera aku? Ala inna wali Allah la khaufun alaihim wa la umyasranun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah mereka yang tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih. Siapakah mereka? Apakah mereka yang bisa berjalan di atas air? Apakah mereka yang bisa menghilang? Apakah mereka mereka yang bisa terbang? Apakah mereka ini bacor, kebal, tidak mengeluarkan darah? Apakah mereka yang tidak bisa dikembus oleh peluru? Kalla, summa kalla. Maka jawabannya sekali-kali bukanlah yang seperti itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapa wali Allah itu? Al-ladhina amanu wa kanu Yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya si, dalam hadis kursi tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berkatakan, Mataqarrab ilaiya abli disayinah habba ilaiya mimma sartu alaih. Tidaklah hambaku, mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, dibandingkan dengan yang wajib. Jadi wali Allah itu orang yang cerdas, Bisa membedakan mana yang lebih banyak maslahahnya dan mana yang kurang maslahahnya. Bukalah orang-orang yang tertipu melakukan perkara-perkara yang sunnah meninggalkan yang wajib. Bahkan bukan orang-orang yang tertipu lebih parah daripada itu melakukan perkara-perkara yang bid'ah meninggalkan sunnah meninggalkan wajib sebab lebih tidak mempan peluru tidak tembus. Bisa terbang, bisa menghilang, Lebih-lebih bisa menebak nasib orang, Sekali lagi, bukan wali, Bukan wali Allah, Namun itu namanya wali syaitan, Oleh karena itu, Kita tidak jangan sampai tertipu, Dengan tipu daya syaitan, Karena, Yang namanya wali Allah adalah, Seorang hamba yang senantiasa menjaga yang wajib, Kemudian kata Allah, walayyizal adiyya takor Rob ilayyabin nawafil. Dan selanjutnya hamba ku menjaga yang sunnah hatta uhibah sampai aku menyiteh dia, maka menjadilah dia kekasih Allah. Menjadilah dia habib, jadi Habibullah. Habib adalah orang yang menjaga kewajiban dan menjaga sunnah. Habib bukanlah orang-orang yang menyerang sunnah. Habibullah hatta uhibah semangat umat ini tidak ya. Habibullah kekasih Allah adalah orang-orang yang menjaga yang wajib dan menjaga yang sunnah, bukan menyerang sunnah. Oleh karena itu orang-orang yang menjaga apa yang menjadi perintah Allah, yang menjaga apa yang menjadi tuntunan Nabi saw, itulah menjadi kekasih Allah subhanahu wa taala sehingga mendapatkan kecintaan Allah. Namun pada sebagian kita tertipu menjaga yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Lebih parah lagi tertipu melakukan praktek-praktek perkara-perkara yang memang tidak dikerjakan, tidak diajarkan oleh Nabi SAW, justru malah meninggalkan yang diajarkan Nabi SAW. Maka disebutkan oleh seorang sahabi Al-Jalil, yaitu Ubay bin Ka'ab, Radiyallahu ta'ala anhu, Perhatikan kamu beramal, Sebagaimana dinukil oleh se'ali si has'an dalam kitabnya, Ilmu Usulul bidah Perhatikan kamu dalam beramal, Engkau, Sederhana, Dalam beramal, beribadah, Di atas jalan yang lurus, Di atas jalan yang benar, Di atas cara yang benar, Itu lebih baik, Daripada, Engkau bersungguh-sungguh, Tapi menyelesai jalan, Artinya, Meskipun amal itu sedikit, sesuai dengan sunnah jelas itu lebih baik daripada yang banyak tapi menyelisih sunnah Nabi saw. Oleh kerana itu Allah subhanahu wa taala bersuara dalam surat Al-Mulk. Al-Latihi khalq al-mauta wal-hayata liya ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antar kalian. Al-Hafir Ibn Qasir Rahimahullah Ta'ala mengatakan, Allah tidak berfirman, tidak mengatakan, Aksarukum amala Yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik. Dan paling baik, ukuran baik amal kita sebagaimana kita sudah paham dikatakan amal itu amal soleh, amal hasan, amal yang baik, apabila terpenuhi dua syaratnya, yaitu al-ikhlas wal-muta'bahah. Ikhlas yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Alaihi Wasallam, Sebagaimana yang disebutkan oleh Subra'il bin Iyad Al-amal Inna al-amal ida kana khalisan Wa lam yakun sawaban la yubbal Wa ida kana sawaban wa lam yakun khalisan la yubbal Hatta yakuna khalisan sawaban Wal khalisan yakuna lillah Wa s-sawab an yakuna ala sunnah Sesungguhnya amal apabila dilakukan dengan ikhlas, namun tidak sawab, maka tidak akan diterima oleh Allah. Dan apabila amal dilakukan dengan sawab, namun tidak ikhlas, begitu pula tidak akan diterima oleh Allah. Hingga amal tersebut terpenuhi dengan dua syarat, yaitu ikhlas dan sawab. Adapun ikhlas, semata-mata, karena Allah, adapun sawab, dilakukan sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Sehingga kita jangan tertipu dengan banyaknya perbuatan Sementara perbuatan-perbuatan amal-amal ibadah yang, merumah, yang dianggapnya, namun ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga namanya tertipu. Demikian juga dengan orang yang beramal sedikit dari bagian yang sunnah, namun meninggalkan yang wajib. Dia bersedekah yang sunnah, tapi tidak mau melakukan zakat malnya. Tentunya ini merupakan amal yang tertipu. Ya. Atau kata penulis mengatakan awiyaf ala nasihi abuah bal harom wajudu anhu lau tasadqa b dzin min hazal mal fa innahu yutahir b dzalik malah ya. atau orang tersebut membuka untuk dirinya pintu-pintu yang haram. Ya. Maksudnya seperti orang yang korupsi misalkan, nggak pernah kan korupsi dan dia menyangka seandainya bersedekah dari bagian yang dia korupsi, ya itu dianggap sudah membersihkan harta yang dikorup. Ya. Dengan dia korupsi hartanya negara, dengan dia mengambil miliknya orang, kemudian menipu orang, lalu dia berpikiran, bukankah kalau aku sedekahkan nanti akan suci, karena, Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu, tuqhudu min amwalihim sedapatan tutahhiruhum wazakihim. Diambil dari harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat, untuk mensucikan harta mereka dan membersihkan mereka. Mem mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Tentunya ini merupakan tipu daya, Tentunya ini merupakan al hurur atau al ilktiror tertipu. Kenapa? Karena ketahuilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedaya. Inna Taala taibun, la yakbalu illa taibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecil yang baik. Bagaimana mungkin anda solat dengan pakaian yang haram? Bagaimana mungkin kita pergi haji dengan harta yang haram? Bagaimana mungkin diterima oleh Allah bersederhana dengan harta yang haram? Inna taala ta'ibun la yagbalu illa ta'iba. Sesungguhnya Allah maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Sehingga janganlah kita tertipu. Karena orang yang tertipu tentunya lebih menyedihkan. Daripada orang yang menyadari dirinya itu salah. Karena tertipu dia merasa dirinya benar. Namun pada akhirnya dia salah. Karena dia membangun apa yang menjadi pikirannya itu di atas perkara yang salah. Dengan dia mengeluarkan sedekah bersilah harta-harta yang hasil dari curian. Bersilah Harta-harta yang diambil dari hasil korupsi tentu ini merupakan tipu-tipu daya dari Syeikhul. Ya. Inul Koyi mengatakan Innal abda ya'rifu Al Ma'ziyah Wal Riflah Min Al Asbabil Mudiratil Mudiratil Lahu Di Dunyaul Aalatil Lahu Alabud. Sesungguhnya seorang hamba itu mengerti bahwa maasiat dan kelalaian termasuk sebab-sebab yang mencelakakan dia dunia maupun akhirat itu sudah pasti. Walakin tughalitu nafsah bil itqan ala afillah wa akan tetapi ya orang tersebut mencampur aduk pada dirinya ya yaitu tertipu dengan apa? dengan Al itqan ala afillah yaitu bersadar kepada ampunan Allah. Terkadang seperti itu wa bil tasbih, bil taubat bil lisan taratan dan juga terkadang dengan taubat dan istighfar dengan lisannya. Ya. al mandubat taratan, atau dia melakukan perbuatan yang mandub yaitu yang di sunnahkan. Wa bil qadar taratan, atau juga dia berhujjah dengan takdir. Ya. Dan seterusnya. Maka ini merupakan tipu daya. Memang benar Allah Maha Pengampun. Memang benar Allah Subhanahu SWT ampunannya luas. Namun jangan tertipu. Kemudian dia selalu dan selalu melakukan perbuatan dosa. Selalu dan selalu melakukan kesalahan. Lalu dia mengharapkan ampunan Allah. Maka itu orang yang tertipu. Itu adalah Al-Urur. Bukan ar al rajah Adapun Ar-Raja adalah sebuah upaya maksimal Sebuah amal yang ia lakukan Untuk menjaga dirinya Dari murka Allah Untuk menjaga dirinya Agar kakinya tidak menginjak duri Itulah Roja, itulah takwa. Adapun setelah itu terjatuh Dan terjatuh Maka jangan putus asa Ya kalau sudah demikian jangan putus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala furannya maha luas. Namun apabila ada seseorang yang selalu terjerumus ke dalam perbuatan dosa kemudian mohon minta ampunan Allah, ya, dalam pengertian dia menyengaja untuk melakukan kesalahan-kesalahan itu terus dan terus-menerus, ya. Kemudian, deh barangnya ah, bukankah Allah Maha Pengampun? Bukankah ampunan Allah Subhanahu wa taala luas? ini adalah merupakan tipu daya. Atau dia berhujjah berdalil ini bukankah ini takdir? Ya, itu semua merupakan tipu daya. Kemudian di antara orang-orang yang tertipu dengan perbuatannya adalah kata beliau Qala Muhammad bin Hazm, ra'aitu min ba'd haula man yaqulu fi du'aihi, "Allahumma inni a'udzubika min al-ismah" Muhammad bin Azim mengatakan, aku melihat sebagian mereka itu mengatakan dalam doanya, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ismah, yaitu dari sifat maksum. Ya memang manusia tidak maksum, yang maksum hanya Rasulullah. Tapi ini doa ini merupakan suatu pernyataan ya, tertipunya dia. Memang manusia tidak maksum. Ya. Dengan mengatakan, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ismah, dari kemaksuman, Maka maunya dia ya, Perbuatan yang Salah yang dia lakukan Saya katakan sebagai pembenar Bahawa dia tidak maksum Tentunya tidak demikian Maksudnya adalah, adalah Kita berupaya untuk meninggalkan perbuatan dosa Berupaya untuk selalu dekat kepada Allah Kemudian Kita mengharapkan Sa'ala Allah Dan dan kita khosiyah, ya kemudian kita khosiyah takut kepada Allah, hauf takut kepada Allah, ya kemudian mengharapkan pahala dan takut dari perbuatan dosa, takut dari amal tersebut tidak diterima. Nah dan ketika kita terjerumus kepada perbuatan salah maka kita jangan putus asa, karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, ya ibadi kullum, ya ibadi Inda kum bil Laili wal Nahar, wa Ana alfurutunu bjamia, fasetafiruni alfur lakum. Kata Allah dalam hadis itu Allah mengatakan wahai hamba-hambaku, ya, sesungguhnya kalian melakukan salah perbuatan salah siang dan malam, dan Aku mengampuni dosa semuanya, maka mintalah kalian ampunan kepada Aku. Maka itulah orang-orang ya, yang memiliki al-amal. Itu angan-angan yang benar Ar-roja harapan yang benar Adapun pun Ar-roja ya, Min maufiratillah Amani min al-maufirah ya, Itu merupakan eh, Apa namanya Kalau dikatakan tadi Orang sepertinya nanam jagung melempar begitu saja benih jagung Tanpa dipilih mana yang baik Mana yang bagus Kemudian dibiarkan begitu saja Tanpa digarap sawah ladangnya serta di airi, lalu dia menunggu dan ha nunggunya itu mengharapkan hasil yang baik. Ini merupakan tipu budaya. Kemudian, Ibn Qayyim Al-Jawziah juga mengatakan, Ya magruran bil-amani, Wahai orang-orang yang tertipu dengan angan-angannya, Lu'ina iblis, Wahab itu min manzilil Azzi biterkisah jedah wahida. Ketauhilah bahwa iblis dilaknat dan dikeluarkan dari surga disebabkan meninggalkan satu sujud ketika Allah menyuruh kepadanya untuk sujud kepada Adam, tapi iblis tidak mau. Ia ya. bicaranya Ma, mana akan terjud kita apa yang malang engkau tidak sujud kepada Adam ketika aku perintah engkau sujud padanya. Ya, Iblis mengatakan, Horatani, Menar, Wohonab talamintin, Menciptakan aku dari api, Dan menciptakan Adam dari tanah. Sebuah kesombongan, Sebuah kecongkatan, Keangkuhan, Yang bisa mengeluarkan dan melemparkan si Iblis, Dari tempat yang mulia, ke tempat yang menghinakan. Sebuah keangkuhan dan kecongkatan, yang mendatangkan murka laknat Allah Subhanahu Wa Taala hanya meninggalkan perintah Allah dengan kesombongan. Ya. Demikian juga Abu <Sesan> Hurairah ada di neraka biluk matin tanawalah. Adam dikuasa di sorga disebabkan ya biluk matin tanawalah makanan yang dimakan. Ya. Dan banyak ada orang wanita masuk neraka ya disebabkan kucing. Sebagaimana sudah kita surutkan sebelumnya, ada juga orang yang berbicara dengan kalimat yang dia tidak peduli akan tapi kalimat itu telah melemparkan dia ke rampein neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Naudzubillahimin shalihin. Oleh karena itu dengan melihat perkara-perkara begini hendaklah kita khawf kita takut. Indah mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung di akhirnya. Ya. Namun kita tidak boleh. Ah, sekarang kita mau bebas melakukan apa yang kita inginkan, bukan ke Allah Mah Pengampun dan berharap semoga di hari hidupnya dia beramal yang baik, karena inamal amal bil khawatim. Mengharapkan husnul khotimah di akhir hidupnya itu merupakan tipu daya. Itu merupakan perkara-perkara yang menipu dirinya. Kalau orang sudah berusaha berbuat baik, kalau orang sudah berusaha untuk taat berusaha untuk tidak melakukan maksiat, dia berupaya-berupaya, lalu mengharapkan khusrul khutimah, itulah namanya ar-roja. Itu namanya harapan. Maka, penulis tadi mengatakan bahawa, orang yang tertipu dengan ampunan Allah, memang Iblis itu benar-benar pandai. وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ أَدُوُمُ مُبِينَ Janganlah kalian mengikuti langkah langkah syaiton Karena syaiton merupakan musuhmu yang nyata Musuh kalian yang nyata Khutuat Langkah langkah Bukan khutuat Bukan satu langkah Ditipu dengan apa? Dengan keyakinan dan akhidah yang benar Bahawa Allah Maha Pengampun Dari anggapan Allah Maha Pengampun Kemudian dia Berbuat semaunya Berbuat dosa semaunya Ya dan mengharapkan Husnul khutimah ini merupakan tipu daya ayol ikhwah beliau katakan di muka yang mengatakan kaifal falah baina imanin naqis wa amalin za'id bagaimana mau minta untung bagaimana mau minta kesuksesan ya, di antara iman yang kurang imannya kurang amalnya kurang amalin za'id wa amal yaitu angan angannya bertambah Wahai jin lah, tabibalah wala ya, aen. Penyakit yang tidak ada dokternya dan juga tidak ada yang mengunjungi. Wahawan ya, mustaikilnya hawa nafsu yang selalu bangun Selalu bangkit hawa nafsunya, waklin rokit sementara akhirnya tidur. Bagaimana mungkin orang minta selamat, minta keberuntungan, minta kesuksesan al falah? Ya, di antara iman yang kurang. Kalau iman kurang, amal ibadahnya juga kurang. Sementara angan-angannya besar untuk harapan pahala Allah. Ya. Bagaimana seorang yang sakit, mau sembuh. Sementara dia tidak berupaya untuk mencari obat. Tidak berupaya untuk mencari dokter. Ya. Maka semuanya merupakan tipu daya. Lakukan sebab-sebab yang bisa menyebabkan datangnya cinta Allah. Kemudian kita mengharapkan harapan ar-rojah. Al-amal, ya, dengan kerindah Allah SWT. Kemudian, yang keempat adalah penyebab perbuatan dosa. Asratu subuhat wa syahawad. Banyaknya subuhat dan banyaknya syahwat. Ya. Subuhat dan, dan syahwat. Di mana yang namanya subuhat adalah fasadul mu'taqad min syukuk wa bid'a wa fasidin ya yang namanya asyubuhah adalah rusaknya keyakinan disebabkan syukuk keraguraguan bid'a disebabkan perbuatan-perbuatan bid'ah wa i'tiqadin fasid dan keyakinan-keyakinan yang rusak itulah subhat kerancuan-kerancuan dalam masalah akidah kerancuan-kerancuan dalam masalah ibadah Ya disebabkan oleh perbuatan yang tidak diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu subhar, ya termasuk tadi kerancuan berpikir. bahwa Allah Maha Pengampun kemudian dia berbuat -ber -ber dosa semaunya, ya bahwa imannya seorang yang paling fasik di dunia ini seperti imannya Malaikat Jibril di ya keyakinan kerusakan keyakinan orang-orang murji'ah ya. sehingga dia dengan iman seperti itu mengharapkan ampunan Allah. Itulah subuhat. Adapun as-shahwat adalah ikutibau hawa an-nafsi fi la yukhari tersyar Allah azawajal. Ikuti hawa nafsu yang menyelisihi syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga termasuk perkara-perkara yang banyak menjadi sebab adanya perbuatan-perbuatan maksiat. Ikuti hawa nafsu yang menyelisih syariat Allah Perzilahan, ya film porno, internet-internet yang sekarang sudah menjamur di mana-mana. saudaraku ku yang dimulakan Allah, saudara yang punya internet bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau itu membuka peluang untuk merusak generasi-generasi Islam. Jangan anda mengambil harga dari sewa internet, anda makan kemudian merusak kaum muslimin. Merusak generasi-generasi Islam Semuanya akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Bagaimana anda tega Memasukkan Makanan kepada mulut anda istri dan anak-anak saudara Dari hasil-hasil Yang Merusak kaum muslimin Itulah syahwat Itulah perkara-perkara yang memang sudah menjamur di tengah-tengah masyarakat. Namun ketahuilah bahawa kehidupan akan berhenti. Ketahuilah bahawa setiap orang akan mati. Ketahuilah kudunap nafsin kudil maut. Setiap berjiwa pasti akan mati. Kalau seandainya kematian merupakan akhir dari segalanya, tidak ada sesuatu yang terjadi setelahnya. Silakan berbuat semau anda. Silakan melakukan apa yang kita mau. Mau buka internet dengan konten porno yang disebar luaskan, silakan. Mau korupsi, silakan. Mau berzina, silakan, tapi ingat bahwa saudara akan mati. Tapi ingat, kau saudara akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda meragukan hal ini, apa fungsinya saudara mengaku sebagai muslim? Kalau saudara ragu akan hari ini, apa fungsinya kita mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah sebuah pengakuan yang sangat agung yang memerlukan konsekuensi diantaranya konsekuensinya beriman dengan pertanyaan mungkar dan nakir. Beriman dengan adanya hisab di hari kiamat. Silakan berbuat semua saudara. Silakan kita melakukan apa yang kita inginkan di dunia ini. Namun ingat, Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa tulu'tum mas'ulun 'an ra'yati. Setiap kalian pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinannya. Ketahuilah nanti semua akan bersaksi, memang tidak ada yang tahu kalau saudara korupsi. Saudara pintar dan pandai untuk mau hancurkan data yang saudara miliki, tapi ingat Yaumatu al-sarair pada hari semua rahasia akan diungkap. Tapi ingat. Apa kata Allah. Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim. Watukallimuna a'idihim. Wa rasyadu arjuluhum bimakanu yaksibun. Ya pada hari. Di mana mulut. Kami kunci. tangannya yang berbicara. Dan kakinya yang akan menjadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan kekuatan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepada kita. Setelah kita berupaya untuk mohon ampun, berupaya untuk menghindarkan dosa-dosa, berupaya untuk melakukan perbuatan taat kepada-Nya dan kita berharap Allah memberikan ampunan kepada kita. Ayolah ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan Allah dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Di dunia yang penuh dengan subhat dan penuh dengan syahwat, subhat yang bisa merusak keyakinan kita, syahwat yang bisa melemahkan kita untuk melakukan taatan kepada Allah dan membuatkan kita untuk melakukan perbuatan yang dimurkai Allah. Robbun Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala menjaga kita, membimbing kita dengan kita melakukan sebab-sebab untuk bisa mengarah kepada jalan tersebut. Demikian untuk selanjutnya saya kembalikan waktu kepada Al Akhmar. Hasibahullahu taala. Tafaddal Amar. Naam Ustaz. Jazakallahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan di sore hari ini Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan ilmunya. Dan selanjutnya kita akan buka sesi soal jawab untuk para pendengar kita akan tapi sebelumnya kita akan jeda beberapa saat ke depan. Ustaz. Ya. Nah, baik para pendengar semua, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda di layanan SMS kami di 0819896543 ataupun bagi Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa melalui telepon yang telah kami siapkan untuk Anda bertanya langsung kepada beliau. Dengan nomor layanan 021 823 6543. Tapi sebelum kami buka si jawab berikut ini, kami akan jeda terlebih dahulu dan setelah jeda berikut Anda bisa bertanya kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الفزار نباته ثم يهيج فتراه مصفررا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 tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu roja radi dakwah alusung wa jamaah liz-zakirina waz-zakira a'udzu billahi minasy syaithanir rajim sadakir fama <tip> ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرون Hadir di dakwah Al-Sunnah wa -Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar semua telah kita simak bersama pemaparan yang telah disampaikan oleh guru kita al Abu Abdul Rahman Mahfudz Umri Al-Cihfilahullah dari penyebab perbuatan dosa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Dan selanjutnya kami akan buka sisi soal jawab untuk Anda semua Adapun untuk yang pertama Kami akan angkat dari pertanyaan pesan singkat dahulu Nah Ustaz Iya yeah. nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apakah dibolehkan kita menjauhi orang yang suka bermaksiat Dan kita memperingati orang lain dari kemaksiatan orang tersebut Silakan Ustaz Iya yeah. Ketika orang melakukan perbuatan maksiat Ya Kalau memang kita khawatir Terjerumus kepada perbuatan maksiat tersebut Maka kita jauhi, Ya Karena apa? Nanti juga akan ada Ya Penyebab dari perbuatan dosa Insya Allah kita akan bahas Yaitu Mukholatotu alil ma'asi Mukholatsu Yaitu berteman dengan Orang-orang yang suka berbuat maksiat Ya Maka kalau kita khawatir untuk terjumus ke dalamnya, kita tinggalkan. Nabi bersabda, Inna ma masalu al-jalisis suh leh wal-jalisis suh kehamilu miski wa nafihil kir. Permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk, seperti perbandingan orang yang menjual minyak wangi dan orang yang pandai besi. Ya. Amma hamilu miski imma an yuhdiyaka. Wa imma anta bita'minu wa imma anta tajduri han Adapun orang yang penjual minyak wangi, kemungkinannya adalah pertama engkau diberi minyak wangi, kemungkinan kedua engkau mungkin beli pada dia, atau yang ketiga adalah mendapatkan bau yang sedap darinya. Dan semuanya adalah perkara yang baik. Amanatul khair, adapun orang yang pandai bersih, jika ya kalau kita berteman dengan dia imma'an ayu imma'an yukhriqa ia ya, baca wa iman tak rihan habisatan ruh muslim. Entah engkau terbakar bajumu disebabkan api yang ada padanya, atau juga mendapatkan bau yang tidak sedap. Artinya kedua-duanya tidak baik. Itu kalau berteman dengan orang yang tidak baik, perbuatan alimak syah. Ya. Dan dia, bisa kita saksikan sendiri, meskipun dia tidak melakukan perbuatan dosa itu, misalkan minum minuman keras atau narkoba kalau dia duduk bersama orang yang menggunakan narkoba ya kemudian ada penggerbekan ya maka orang yang tidak minum pun yakin pasti dibawa juga diperiksa ya setelah diperiksa lama atau mungkin juga digebuk ya akhirnya nggak terbukti baru dilepas itu kalau berteman dengan orang oh, berbakti masyhur ya dan kalau lemah imannya pasti akan ikut namun kalau dia kuat ya tentunya harus memberikan nasihat kepadanya, tidak ditinggalkan. Ya. Dan Nabi juga mengatakan untuk mencari teman, dikata Allah beliau, Almaru ala dini khalilihi faliyonzur ahadukum mani khalil. Bahawa seseorang itu agama seseorang tergantung agama temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Kalau memang orang tersebut kuat imannya, maka orang yang berbuat maksiat ditarik agar bisa keluar dari perbuatan maksiat. Maka dalam hal ini hendalah kita jadi air dengan garam, jangan jadi garam dengan air. Karena garam bisa, air bisa melarutkan garam, ya dan garam tidak bisa, bisa melarutkan air. Begitulah. Kalau memang kita bisa memberikan nasihat-nasih ya karena itu saudara kita. Demikianlah Umar. Nah Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawaban yang Anda memberikan. Dan selanjutnya Ustaz kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Warhamdulillah Dari Ramdhani di Jakarta Ustadz Cara apa saja kah untuk kita Agar tidak meremehkan dosa-dosa yang Yang kita lakukan Ataupun dosa-dosa yang belum kita lakukan Dan doakan saya Ustadz Agar jadi orang yang bertakwa Dan dilaparkan rezeki Jazakallah khair Silakan Ustadz ya. ya semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu SWT menjadi orang yang bisa Bertakwa kepada-Nya. Tentunya Eee uh, dalam ini kita ikuti Apa menjadi nasihat Rasulullah SAW Beliau katakan La tahkionna Minal ma'rufi syai'a Jangan mengkoremehkan kebaikan sekecil apapun Hatta walau talqah Kabib wajahin tolkin Meskipun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri Nah Kalau kebaikan yang kecil saja kita perhatikan Tentunya kebaikan yang besar Lebih utama untuk kita perhatikan Maka di sini ketika yang kecil Ya mereka remehkan, remehkan masyarakat, remehkan yang besar pula Atau sebaliknya, kalau yang besar mereka remehkan, apalagi yang kecil. Ini seperti orang yang bertanya kepada Omar, orang Irak yang bertanya tentang bagaimana hukumnya darah nyamuk. Padahal mereka suka membunuh dan menumpahkan darahnya orang. Tentu ini merupakan satu hal yang ironi. Demikian pula, jangan remehkan yang kecil dari perbuatan dosa. Ya, jangan remehkan perbuatan kecil dari perbuatan dosa. Maka insyaAllah dengan demikian kita akan berusaha untuk selalu uh, melakukan ketaatan kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Jangan remehkan gitu. Sebagai mana disebutkan oleh uh, seorang salafus soleh ya, Bahawa jangan engkau lihat perbuatan kecilnya dosa Tapi perhatikan kepada siapa engkau berbuat dosa Yaitu kepada Zat Yang Maha Agung Yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan demikian Mudah-mudahan kita Selalu mencoba Untuk menjaga apa yang menjadi larangan Allah Al Demikian Nah Ustaz Jazakallah khairan atas jawabannya antum berikan Ustaz Dan selanjutnya masih di pesan singkat Ustaz Pertanyaan pesan singkat kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Mutmainah di Rawah Pangun. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang sama anak Ustaz Ustad, bagaimanakah cara membersihkan hati ini? Di, di mana banyaknya orang-orang yang melakukan cara-cara untuk membersihkan hati? Di antaranya ada yang melakukan dengan uh, cara muhasabah diri, yaitu dengan menyelenggarakan acara-acara, semisal seperti mabit dan lain sebagainya. Apakah cara seperti ini memang bisa membersihkan hati kita? Uh, mohon penjelasan dari Ustad, silahkan Ustad. Iya. Yeah. Yeah. Tersekiatur ya, nufus itu Merupakan manhad nabi Ya Membersihkan jiwa itu merupakan manhad nabi Dan Allah subhanahu wa ta'ala Sudah bersumpah dengan jiwa kita Dengan hati, dengan nafsu Ya Sebagaimana Allah berasurman Bahawa Qad uh, aflaha mandrakkaha Wa qad khoba mandasaha Wa nafsi wa masawaha Faalhamah fujurah wa taqwa, dan afliha man zakkah, buat khabar man dusta, demi jiwa dan apa namanya Allah mengilhamkan kepada nafsu tersebut yang baik dan yang buruk. Ya, kemudian Allah berfirman, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, yang membersihkan hatinya, dan rugilah orang-orang yang mengotor jiwanya. Dan Nabi saw mengajarkan dengan doa yaitu Allahumma atina nafsi taqwa wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyha wa maulaha ya Allah berikan kepada jiwaku ketakwaannya sucikan dia kenang pola zat yang le lepar alimbrai mensucikan jiwa pengolah pemiliknya dan penguasanya maka jangan mencari cara-cara yang lain yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak ajar oleh Nabi-Nya. Seperti nangis bareng-bareng, apalagi nangis bareng-bareng dengan dengar musik jenjar, kemudian mereka nangis bersama-sama. Ya, mungkin nangisnya karena kaget atau karena apa. Ya, maka itu semua adalah cara-cara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW dan semua perbuatan baik itu merupakan perkara yang bisa membersihkan jiwa. Semua perintah Allah Perkara yang bisa membersihkan jiwa Bisa membersihkan hati kita Oleh karena itu, jangan remehkan Kebaikan sekecil apapun Karena itu bisa menoreh tinta putih Menoreh apa zat yang baik Yang bersih kepada hati kita Demikian pula, jangan remehkan Perbuatan dosa sekecil apapun Karena itu bisa menoreh Nukta tun sauda, yaitu nukta yang hitam Di atas hati kita Maka Apakah seperti mabid? Enggak pernah diajarkan malam bareng-bareng, kemudian nangis bareng-bareng, puasa -bareng, bahwa di di apa namanya lampu dimatikan, kemudian cuma lilin yang dinyalakan. Itu itu caranya orang nasoro pakai lilin, ya ada cahaya lampu. Ajarkan bagaimana ketakwaan kepada Allah, bagaimana caranya sholat yang benar, bagaimana berpuasa, bagaimana yang lain. Itu semua bisa mencucikan jiwa, ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan Inna ja al Allah lamnya jual syifa almati si mahar mullah. Allah tak menjadikan, iaitu uh, apa namanya obat bagi penyakit dari apa yang diharamkan. Tak mungkin bisa membersihkan hati, dengan jambut, tak bisa membersihkan jiwa kita dengan apa namanya dengan nasid, ya tapi bersihkan jiwa kita ini dengan dengan ayat-ayat Allah. Kita ngaji ilmu. Kadiat ilmu itulah akan bisa membersihkan jiwa kita. Ya. Maka ketika seseorang sholat sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan itu membersihkan jiwa kita. Ketika seseorang melakukan puasa sesuai dengan sunnah, itulah membersihkan jiwa kita. Maka dalam kitab min hajul ambiyak fi taqiyatin nufus oleh eee uh, salim ya. disebutkan di sana adalah semua perbuatan-perbuatan ibadah, ketakwaan kepada Allah, haji, ya semuanya itu puasa, salat, ya yang sesuai dengan tuntunan Wudhu Itu semua membersihkan jiwa kita. Demikianlah. Naam Ustaz. Baik Ustaz kita akan angkat pertanyaan dari pendengar kita Ustaz untuk yang pertama. Halo? Mohon maaf Ustaz terputus. Saya akan angkat dulu, tidak pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimanakah seorang anak meminta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal dunia Di mana waktu masih hidupnya belum sempat meminta maaf Karena banyak perbuatan salah yang dilakukan oleh sang anak Dari ya. pendengar kita, silakan Ustaz Ya ya tentunya jangan datang ke kuburannya kemudian ngelus-lurus -ngelus batu nisan, Bu, minta maaf, ayah minta maaf. tidak bisa seperti itu. Ya, ya. ya, bukan cara seperti itu. Namun cara kita berbakti, mengabdi berbakti berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal banyak cara. Yang pertama mendoakan beliau berdua. Yang kedua bersedekah yang pahalanya ditujukan kepada beliau berdua. Atau kalau mungkin dan Anda punya punya harta untuk naik haji, ya dengan syarat anda haji dulu, baru mewakilkan haji kedua orang tua, ya. Dan juga menyambung silaturrahim dengan kerabat-kerabat orang tua, dan juga menyambung hubungan dengan teman-teman dekat kedua orang tua kita. Itu termasuk berulang desain. Sebagaimana dilaporkan oleh Abdullah bin Omar radzolallahu sahala anhumah, ketika bertemu dengan seorang pemuda dan beliau lepaskan ikat kepala penutup hidungnya. Diberikan kepadanya, sementara beliau membutuhkannya, karena banyak debu untuk melindungi kepalanya. Ditanya oleh yang sebelahnya, kenapa engkau berikan kepadanya? Karena orang ini, bapaknya dia dulu, baik ya, hubungannya dengan bapakku, yaitu Omarullah Khattab. Sampai dia tetap berbuat baik si anak kepada anak dari orang yang dekat dengan ayahnya. Maka kepada saudara yang bertanya, ya hendaklah lakukan doa, bersedekah yang ditujukan pahala kepada beliau, kebermohonan ampun kepada untuk beliau. Kalau mungkin naik haji nih, naik, naik, kan haji, ya dan sambunglah hubungan dekat dengan dengan saudara-saudara dengan orang-orang yang perdekat dengan orang tua kita demikianlah Ustadz. Naam Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban yang antum berikan, Ustaz. Dan selanjutnya kita akan angkat pertanyaan dari pendengar kita dengan Ibu Erna di Bekasi. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ah, mohon maaf Ibu Erna, radionya soalnya tolong dikecilkan karena feed, uh, feedback di studio kami. Ya. Atau dimatikan, sudah? Iya. Iya, silakan Ibu Gini, Erna. Ini Ustaz, ayah saya nggak kenal selat. Ustaz, uh, terputus, ya, ya, Ustaz ya. Hmm. Baik, baik. Uh, Mungkin tidak bisa kita uh, menangkap pertanyaan yang disampaikan, Ustaz ya? Iya, belum bisa sampaikan uh, nah. Baik, kalau begitu kita akan tunggu kembali pertanyaan dari hmm. pendengar kita yang um, melalui telepon Atau Kita akan angkat kembali, Ustaz, dari pesan singkat ya, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Assalamualaikum. Ustaz uh, saya adalah Ibu Iustiva di daerah Cilebut. Uh, saya membuka, kalau kita membuka warnet, tujuannya untuk membantu tugas-tugas anak sekolah atau mahasiswa, apakah bisa dibenarkan dan apakah halal penghasilannya? Sukaan, selamat. Iya, iya, iya. Memang warnet, radio, alat-alat ya, komunikasi, informasi. Itu hukum asalnya gak ada masalah ya Tergantung pada penggunaannya Yang saya katakan tadi Memang sekarang warnet banyak menjamur Kemudian dari warnet itulah ternyata kerusakan Banyak muncul kerusakan ya tergantung pada penggunaannya Cuman masalahnya ketika orang buka warnet Bisakah dia membeli sarat Gak boleh membuka situs porno Atau punya, punya dia kontrol ya, Bahwa siapa yang buka situs-situs yang merusak Ya, kaum muslimin merusak generasi muda Kemudian dikena sanksi Langsung dibawa ke polisi misalkan Apakah ada kontrol seperti itu? Ya, kalau ada seperti itu bagus Ya, bahkan harus ada Nah, kadang orang gak kuat iman gak Jarang orang kuat imannya Ya, kemudian apa? Ya, daripada gak laku, ya sudahlah Rusak-rusak sendiri, nah itulah Yang menjadi persoalan Namun kalau untuk yang lain, gak ada masalah Nah hukum. Naam, Ustaz. Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan dari pendengar kita di Jakarta dengan Ibu Siti. Halo. Assalamualaikum, ya, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. Akuan uh, pertanyaannya mungkin di luar materi ya, tema yang penting ini, Ustaz. Eh, uh, menjelang Ramadan ini, biasa ibu-ibu majelis taklim itu mengadakan jarak kubur, safar gitu, Ustaz ya. Uh, saya sebagai Salah satu dari pendidik di sana belum mampu mengatasi ini. Saat. Namun saya tidak ikut gitu ya. Tapi untuk mengajak jamaah atau memberitahu hal-hal yang disyariatkan atau tidak oleh Rasulullah SAW itu saya belum mampu. Bagaimana cara saya mengatasi hal ini, Saat? Yeah. Tungguan, jatuh kembang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya yeah yang namanya ziarah kubur bukan dilarang bahkan dianjurkan dalam agama Nabi bersabda kuntuna haytu kuma anziaratil kubur fazuruha aku larang kalian ziarah kubur sekarang ziarahlah Nabi juga pernah bersabda beliau menangis dan membuat orang di sekitarnya menangis lalu beliau mengatakan istaghfantu rabbi fi an astaghfir laha wa lam Wasta dan tuhufi an azuro az kabrah saudin ali sazul kubur ya. li anha fa sazul kubur faidnya tu dakerul mau rawahu rawahu muslim wa ahmal tidak beliau hadullah taala beliau mengatakan beliau menangis dan membuat orang sekitarnya menangis lalu beliau mengatakan aku minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan bagi ibuku tapi tidak diizinkan karena ibunya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Dan aku mohon izin kepada Allah untuk ziarah kuburannya dan diizinkan oleh karena itu ziaralah kalian ke kuburan karena itu bisa mengingat kematian. Namun ya yang harus menjadi catatan adalah ziarah kubur itu tidaklah kepada kuburan tertentu, kuburan mutlak, kuburan siapa saja Ya untuk sejarah kubur. Kemudian ketua tidak lantra kepada waktu tertentu. Tidak ada. Seperti menjelang Ramadan. Kepada Idul Fitri tidak ada. Ya. Mengharuskan dirinya ke kuburan orang tuanya. Doakan dari jauh sudah sampai. Rabbana ya. ufirlana. Walikwanina alladzina sarnukuna bil iman. Walataj'al fi qulubina zilla lilladina amalu. Dan mendoakan dari jauh sudah sampai. Nah, kemudian... Kalau ada orang yang menyengaja untuk sejarah kubur, kepada kuburan-kuburan tertentu yang dianggap ada karawamah, dianggap memiliki keramat, ya tentunya ketika menganggap begitu harus ada dalil. Tidak boleh, seperti Mekah, Madinah, ada keutamaan, itu ada dalil semua. Ya, Masjidil Aqsu, ada dalilnya. Oleh Karena itu, Nabi bersabda, لا تشaddur رحال إلا إلى ثلاثة مساجد. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid tidak dibolehkan mengadakan perjalanan yang me, me, me, memerlukan perbekalan khusus kecuali perjalanan ke tiga tempat yaitu perjalanan ke Masjidil Haram Mekah, ke Masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa di Palestina dan Masjid Nabawi di Madinah. Ya. Maka yang lainnya, tidak dibenarkan kita menganggap di situ keramat, di sini begini, harus dengan dalil. Tidak ya. boleh juga kita mengatakan orang yang mati dan badan sujud di kata-kataan di surga, tidak boleh. Orang yang mati dan tidak menemankerah di kata-kataan neraka, tidak boleh. Itu semua Allah yang maha tahu. Kalau kita menganggap keramatnya sebuah kuburan, berarti menganggap itu sudah merupakan ya, orang yang mendapatkan nikmat kubur dan sebagainya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena tidak ada yang tahu, bukan ke orang yang berperang, kemudian mati, lalu dia mengatakan dia ahli neraka. Semua orang pada heran, pada kaget para sahabat. Ternyata apa, diketahui dia matinya bunuh diri di akhir hidupnya, karena tidak tahan dengan luka yang dialami. Maka yang maklum adalah Allah Subhanahu Wa Taala apa yang terjadi dalam kubur, apakah dia mendapat hibah kubur atau mendapat sisa kubur? Ya, Seandainya memang dia mendapat timat kubur Itu pun kita juga gak boleh ya. Dan itu gak tahu Allah yang Maha tahu Gak boleh menganggap di hidup Ada kerama Ada kerama dan kerama dan seterusnya Itu semua harus dengan dalil Ya Mengapa kita harus haji Kebaitullah Karena dengan dalil Ya Bukankah Orang misalnya mengatakan Sudah lah Jangan kesana Kotanya Kotanya gak pernah sesuai Kita gak pernah dapat-dapat Sudah haji di Di Sumatera saja Misalnya begitu Bagaimana Ya semua akan tertawa orang. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Kenapa untuk begini kok sulit? Ya orang-orang kok sulit untuk menerima. Ya, maka bagaimana tindakan ibu? Ya kalau memang ibu bisa memberikan nasihat dengan baik, nasihat dengan baik. Kalau itu ada maslahahnya. Kalau memang tidak, ya kataku Allah taala, tuh bertakulah orang semakunya, ingkar dengan hati. Kalau memang tidak mampu, kalau mampu dengan lisan, kalau mampu dengan tangan, memantramin man, komun koran fal yuyu fal yuyu biya this fa lam satifa bil lisani wa illa mis satifa bi siapa melaku mukaram lupa dengan tangan Tidak mampu dengan lisan enggak mampu dengan hati ya. para melihat, Kalau para ibu kulihatan kalau mong menjadi suatu hal yang menyebabkan wah malah mengundang satu kecamatan untuk desa ya sudah enggak usah biar saja tetap berbuat dai dan suatu saat pada kesempatan-kesempatan tertentu tidak pada timing E, waktu yang seperti itu Bisa disampaikan ya Dan dicari dalil-dalil yang bisa Barangkali dibaca untuknya Demikian Allah Nah Ustaz e, Mungkin pertanyaan dari Ibu Siti di Jakarta Mengakhiri perjumpaan ya, kita di sore hari ini Ustaz ya, Dan sebagai akhir pertemuan Yang ya. Sang berkah ini Ustaz Mungkin ya. ada yang bisa sampaikan Untuk para ya. pendengar di rumah Dipersilakan Ustaz ya. Demikian Pendengar Roja, Yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita bisa memiliki pemahaman yang baik dan yang benar, karena dengan pemahaman itulah tentunya amal ibadah kita dibangun. Kalau kita salah dan tidak benar dalam memahami perkara tentunya amal-amal ibadah yang kita lakukan akan salah pula. Seperti tadi dalam memahami ampunan Allah. maka Paham dengan yang benar, yaitu telah kita berusaha berbuat baik, meninggalkan yang buruk, kemudian terjerumus, baru kita mengharap ampunan Allah. Jangan sampai kita menyangka dan selalu berusaha berbuat yang buruk, ya dan mengatakan bukan Allah maha itu perbuatan Pemahaman yang keliru dan salah. Demikian dengan perkara-perkara yang lain. Oleh karena itu, dakwah ini yang disampaikan melalui radio yang kita cintai bersama dan semoga Allah memperkayinya, yaitu mengajak kepada pemahaman di mana Quran Sunnah difahami secara bersolat. Wallahu ala, wa a'lamu salallahu ala Nabi Muhammad waalahehi wasallam. Wa Muakhiru da'wana anilhamdulillah al Rubilalamin. Al Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi